Одного разу я навіть подумала, як би добре все вийшло, якби ти лиш там утупився. Пану Корнелії! Не дивіться на мене так, рибонько. На моєму місці кожен подумав би те саме. Якщо монреальські лікарі зможуть повернути дікові муру глуст, вони чудотворці. На початку травня Леслі відвезла діка в Монреаль. Гілберт поїхав із нею, щоб допомогти їй попервах у клініці». Додому він повернувся зі звісткою, що Монреальський хірург, до якого вони звернулися по консультацію, погодився з тим, що дік має високі шанси на відновлення всіх розумових здібностей. «Яка втішна новина!» – зіронізувала пана корнея. Енн зітхнула. Під час прощання Леслі трималася дуже холодно. Проте вона обіцяла писати. І за 10 днів по Гілбертовім поверненні від неї надійшов перший лист. Леслі писала, що операція минула успішно – і Дік швидко одужає. Що вона має на увазі? запитала Ен. Це означає, що в Діка справді відновилася пам'ять? Навряд, адже вона нічого про це не пише, відповів Гілберт. Леслі вживає слово успішно в тім розумінні, у яким його вживає хірург. Це означає, що операція минула без ускладнень і результати добрі. Але поки що рано говорити про те, чи відновляться цілком або частково розумові здібності Діка. «Пам'ять, очевидно, повернеться до нього не скоро, і якщо це станеться, то відбуватиметься поступово. Це все, що вона пише?» «Так. Ось її лист. Дуже короткий. Сердешна дівчина. Вона, мабуть, перебуває в такій жахливій напрузі. Я стільки всього наговорила б тобі зараз, Гілберти. Як би це не було нечесно і жорстоко». «Пана Корнелія все каже за тебе», – сумовито усміхнувся Гілберт. «Виговорюй мені при кожній зустрічі». Вона ясно дає зрозуміти, що вважає мене ледь не вбивцею, і шкодує, що діду Дейв взагалі передав мені свою практику. Вона сказала навіть, що йому слід було запросити лікаря-методиста з того боку затоки. Більшого осуду годі і чекати від пане Корнелії. Якби захворіла Корнелія Брайант, то покликала б собі не лікаря-методиста. Гидливо завважила Сьюзен. Вона витягла б вас, лікаря, дорогенький, з ліжка посеред ночі, не давши вам заслужено відпочити, якби тільки десь її щось закрутило, еге ага. ж. А тоді ще й сказала би, що рахунок ви їй поставили з Дерницький. Та ви не зважайте лікарю, дорогенький. Усякі люди на світі бувають. Деякий час від Леслі не було жодних новин. Ніжні весняні дні минали один за одним. І береги гавані чотирьох вітрів зеленіли, багряніли і квітнули. Якось наприкінці травня, коли Гілберт повернувся додому, останнє його зустріла Сьюзен. Боюся, пані Блайт чимось дуже засмучена лікарю, дорогенький», загадково мовила вона. «Пані одержала якогось листа нині вдень, і відтоді ходить і ходить по саду, і говорить сама до себе. А ви ж знаєте, що їй зараз багато ходити не слід. Вона не каже, про що був той лист. А я не допитлива лікарю, дорогенький. І допитлива ніколи не була». Та ж видно, що вона смутна, а їй смутитися зараз не можна. Стривожений Гілберт квапливо вибіг до саду невже сталося щось у зелених дахах. Проте Ен, що сиділа на лавці побіля струмка, не здавалася смутною, хоч і була надзвичайно схвильована. Сірі очі її мерехтіли вогнем, щоки взялися багряними плямами. Що сталося, Ен? Вона засміялася дивним коротким сміхом ти, мабуть, не повіриш, коли я розкажу тобі, Гілберте, я і сама не вірю. Як сказала нями С'юзен, я спонтоличена, ніби муха, що на сонці взяла собі і ожила. Це неймовірно. Я десять разів прочитала цей лист, і щоразу те саме. Я не вірю власним очам. О, Гілберте, ти казав правду. Таку правду? Тепер я розумію. І мені так соромно за себе. Ти пробачиш мені колись. «Ен, я візьму тебе за плечі і трусуну, якщо ти чітко всього не пояснеш. Редмонту було б за тебе соромно. Що сталося?» «Ти не повіриш. Ти не повіриш». Я йду викликати лікаря Дейва, мов Гілберт, удаючи, що хоче повернутися в будинок. «Сядь, Гілберте, я спробую розказати. Я одержала цей лист. І, о, Гілберте, це так надзвичайно, так неймовірно. Ніхто з нас не думав». І уявити не міг. Напевно, зітхнув Гілберт зі смиреним виглядом. Єдине, що можна тут удіяти, це терпляче розпитати про все підряд. Від кого лист? Від Леслі. І ох, Гілберте. Від Леслі? Це цікаво. Що вона пише? Як там дік? Енн узяла лист. І після невеличкої драматичної паузи простягла його Гілбертові. Ніякого діка немає. Той, кого ми всі вважали діком Муром, Кого всі в затоці чотирьох вітрів вважали діком Муром, насправді його двоєрідний брат Джордж Мур із Нової Шотландії. Вичевидь, вони завжди були разючі схожі між собою. А дік Мур помер на Кубі 13 років тому від жовтої лихоманки. Розвіл 32. Пана Корнелія висловлює свою думку. То ви хочете сказати, Енн Рибонько, що дік Мур виявився геть не діком Муром, а кимось іншим? «Для цього ви нині мені телефонували?» «Так, пана Корнелія, це дивовижно, правда?» «Це... це так по-чоловічому, вражено простогнала пана Корнелія, тремтливими пальцями скидаючи капелюха. Уперше в житті пана Корнелія була безперечно ошелешена. «Мабуть, я не можу осягнути цього Н», – мовила вона врешті-решт. «Я чула, що ви сказали, і я вірю вам, але не збагну. Дік мертвий». І всі ці роки був мертвий. Тож Леслі вільна? Так, правда визволила її. Гілберт слушно казав, що цей вірш найпрекрасніший у Біблії. Розкажіть мені все, Рибонько. Після вашого дзвінка в мене думки всі аж геть переплуталися. Ніколи що Корнелія Брайант не зазнавала такого невимовного потрясіння. Тут майже нема чого розповідати. Лист від Леслі був короткий. Детали вона не описувала. У цього чоловіка, Джорджа Мура, відновилася пам'ять, і він знає, хто він такий. Він каже, що на Кубі дік захворів на жовту лихоманку, і чотири сестри мусили вертатися додому без нього. Джордж лишився, щоб доглядати кузена, але дік недовзі по тому помер. Джордж не писав про це Леслі, бо мав намір повернутися і розповісти їй усе особисто. Чому ж він не повернувся? Певне, йому завадив той нещасний випадок із травмою голови. Гілберт каже, що Джордж Мур найімовірніше не пам'ятає ні самого нещасного випадку, ні того, що призвело до нього, і, мабуть, уже ніколи не згадає. Очевидно, це сталося невдовзі після смерті Діка. Думаю, ми дізнаємося більше, коли від Леслі надійде наступний лист. Чи пише вона про те, що робити медалі? Коли вона повернеться додому? Вона залишиться із Джорджем Муром, доки того не випочуть з лікарні. Леслі каже, що написала його рідним у Нову Шотландію. Здається, єдина близька Джорджева родичка, то заміжня старша сестра. Вона була жива, коли її брат пішов у море з командою чотирьох сестер. Та хто зна, що могло статися впродовж 13 років? А ви, пану Корнелі, колись бачили Джорджа Мура? Так, тепер я згадала. Він приїздив сюди до свого дядька Ебнера десь 18 років тому. Їм із діком було тоді по 17. Вони двоєрідні, із материнського і з батьківського боку. Батьки в них рідні брати, а матері – сестри-близнючки. То і не дивно, що вони були такі подібні. Звісно, – недбало докинула пана Корнелія, – то не була та рязуча подібність, коли двоє людей аж так між собою схожі, що за виграшки вдають один одного, і навіть рідна мата не збагне, котрий із них хто. Тоді майже кожен міг, напевне, сказати, хто Джордж, а хто Дік. Коли вони були разом та поблизу. Проте, коли перед вами був лише один, і ще і на відстані сказати, хто це, було вже не так легко. Вони, шибайголови, голови, любили дорити інших, мали таку забаву. Джордж був трохи вищий і кремесніший, ніж дік, хоча гладкий ані жоден із них не був. Обидва здавалися радше худими. Та ще Джордж був плідіший за діка і чопринимав темнішу, але з лиця були дуже схожі. Ще й обидва мали ті дивні очі. Одне синє, друге каре. А що до решти, то і зовсім вони були різні. Джордж був гарний, чемний хлопець, хоч і шибаник добрячий. І всі казали, буцім у ті часи він уже любив заглядати до чарки. Проте всім він подобався більше, ніж дік. Тут він привів близько місяця. Леся ніколи його не бачила. Їй було тоді вісім чи дев'ять років. І тепер я згадала, що цілу ту зиму вона провела по той бік затоки у своєї бабусі – «Старої пані Вест». І капітана Джима не було. Того ж року його корабель розбився на островах Мадлен. Я не певна, чи він або Леслі, бодай колись, чули про козена з Нової Шотландії, такого схожого на Діка Мура. Ніхто і не згадав про цього козена, коли капітан Джим привіз Діка, точніше Джорджа, додому. Звісно, ми всі подумали, що Дік страшенно змінився, став такий гладкий і незграбний. Та ми вважали це наслідком травми, що він зазнав, і, безсумнівно, так воно і було, бо, як я вже й казала, Джордж і собі ніколи не був гладкий. І ніяк інакше збагнути ми теж не могли, бо йому ж геть чисто пам'ять відбила. Не дивно, що ми так усі вважали. Але, це казна що, Леслі збавили найкращі роки життя на догляд за тим, хто і права жодного на це не мав. Хай вони згинуть, ці чоловіки. Байдуже, що вони роблять, це завжди не те, що треба». «Хай ким вони виявляються, завжди це хтось, з ким їм бути не слід. Як вони мене дратують?» «Гілберт і капітан Джим – чоловіки, і завдяки їм правда нарешті відкрилася», – заперечила Енн. «Мушу визнати, це так», – неохоче кивнула пана Корнелія. «Я перепрошую, що нападалася на лікаря Блайте. Уперше в житті мені соромно за слова, що я не говорила чоловікові. Утім, не знаючи, скажу я йому про це». Мабуть, усе ж він муситиме просто прийняти це як належне. Яке ж то благо, Енн, рибонько, що Господь відповідає не на всі наші молитви. Увесь цей час я ревне молилася, щоб операція Дікові не помогла. Звісно, я не просила цього так відверто, але ця думка була присутня в мене постійно, і я певна, що Господь знав про неї. Він відповів на ваше істинне прохання, адже насправді ви хотіли, щоб Леслі не опинилася в тяжчих лабетах. Боюся, поте я сама плекала надією, що лікування не буде успішне, і тепер соромлюся цього. А як сама Леслі приймає те, що сталося? Вона ошалешена. Здається, Леслі, як і ми, ще не збагнула всього цілком. Вона пише, «Ен, усе це для мене – мов дивний сон. Це єдині її слова про себе саму». Бідолашне дитя. Мабуть, кожен в'язень, звільнившись від своїх кайданів, і ще довго почувається без них розгубленим і неприкаяним. Але знаєте, Ен, що я думаю невідступно? Як щодо Оуона Форте? Нам відомо, що Леслі була закохана в нього. Ви не припускали, що і він також міг закохатися в неї? Так. Одного разу припускала. Визнала Ен, відчуваючи, що може сказати це. Я не мала жодних підстав уважати так. Але тепер мені здається, що це найімовірніша правда. «Ен, Рибонько, бачить Бог, я не звітниця і зневажаю всіх, хто пхає носа в такі справи. Але на вашому місці, якби я писала цьому форту, то згадала б мимохідь і про те, що тут відбулося. Ось як учинила б я». «А вже я згадаю про це», – стримано відказала Ен. Чомусь їй не хотілося обговорювати цю тему з паною Корнелією. Та все ж вона мусила визнати, що до стату ця сама думка зринала і у неї, відколи вона почула, що Леслі вільна, хоч вона ні за що не оскорнила б її, промовивши вголос голос і вбравши в звичайні буденні слова. Звісно, Рибонько, із цим не варто квапитися, але дік Мур уже 13 років як мертвий, а Леслі і так змарнувала на нього достатньо часу. Ми просто подивимося, як воно вийде. Що ж до Джорджа Мура – котрий узяв і як типовий чоловік ожив саме тоді, коли всі думали, що він давно помер, то мені його шкода. боюся, він тепер собі ніде не знайде місця. Він іще молодий, і коли цілком одужає, то певно зможе якось влаштуватися в житті. Середешний чоловік. Він, мабуть, дуже дивно почувається. Вочевидь, усіх цих 13 років просто не існує в його пам'яті. Росіл 33. Леслі повертається. Два тижні тому, Леслі Мур сама повернулася до сірого будинку по наструмком, де минуло стільки гірких літ її життя. У черневих сутінках вона прислизнула крізь поля до маленького дому мрії і білою примарою постала в дохмяному саду перед Н. «Леслі!» – скрикнула вражена Ен, «Звідки ти взялася? Ми і не знали, що ти приїздиш? Чому ти не написала? Ми зустріли б тебе?» «Чомусь я не могла писати Ен. Так дивно було намагатися все пояснити в листі за допомогою пара і чорнила, і я хотіла повернутися спокійно і непомітно. Ен обійняла свою подругу і поцілувала. Леслі відповіла їй сердечним цілунком. Бліда і отомлена, вона тихо зітхнула, сівши на траву побіля великої клумби з нарцисами, що мерехтіли, мов золотаві в тмяному, сріблистому вечірньому тумані. «Ти повернулася сама?» «Так». Сестра Джорджа Мура приїхала в Монреаль і забрала його до себе. Сердешний, йому так сумно було зі мною прощатися, хоча спершу, коли пам'ять щойно повернулася до нього, я була йому зовсім чужою людиною. Та він дуже прикипів до мене за ті найперші важкі дні, коли ніяк не міг усвідомити, що Дік помер не вчора, як він гадав. Це було дуже тяжко. Я допомагала йому, як могла. Коли приїхала його сестра, йому трохи полегшало бо він був переконаний, що лише недавно бачив її в останні. На щастя, вона не дуже змінилася, і це теж йому допомогло. Ох, веслі, це так незбагненно дивно. Здається, ніхто з нас досі ще цього не осягнув. Я не осягнула. Коли годину тому я зайшла до свого будинку, мені здалося, що це тільки сон. І що дік десь тут зі своєю дитячою усмішкою, як то було стільки років. Ен, я нічого не відчуваю» ані радості, ані смутку, нічогісінького. Це так, наче щось було видерто з мого життя, і після нього лишилася чорна, моторошна порожнеча. Мені здається, що я не можу бути собою, ніби я перетворилася на когось іншого і не можу звикнути до цього. Звідси така страшна безпорадність, розгубленість і самотність. Як добре знову бачити тебе, ти не мов'якер для моєї заблукалої душі. О, ен. я так боюся всього. Пліток, запитань і здивованих поглядів. Щойно я про це подумаю, як хочу, щоб можна було ніколи сюди не вертатися. Лікар Дейв випадково зустрівся зі мною на станції. Він і привіз мене додому. Мій долашний, як він картається тим, що колись сказав, бо цим діку нічим не можна зарадити. Я справді так думав, Леслі, обіткався він сьогодні. Але я мусив порадити вам, не зважати лише на мою думку, звернутися до фахівця. Якби я так і зробив, у вашому житті не було б стільки гірких літ, а в житті Джорджа Мура стільки змарнованих. Я ніколи не пробачу собі цього, Леслі. Але я попросила, щоб він не журився, бо він робив те, що йому здавалося слушним. Він завжди так добре до мене ставився. Мені тяжко було бачити, як він картає себе. Адік, тобто Джордж його пам'ять цілком відновилася? Так. Хоча, звісно, є багато дрібних деталей, яких він досі не пригадав. Але він згадує і їх. Щодня дедалі більше. Після похорону діка він пішов прогулятися. Він мав із собою дікові гроші і годинник. Хотів привезти їх мені разом із моїм листом. Він визнає, що був у заїзді, і часто ходять мореплавці. І пам'ятає, як пив. І більше нічого. «Ен, я ніколи не забуду тієї миті, коли він згадав своє ім'я. Я заважила, як він на мене дивився, свідомо, проте здивовано, і запитала, «Ти впізнаєш мене, Діку?» А він відповів, «Я ніколи вас не бачив. Хто ви?» «І мене звуть Недік. Я Джордж Мур. А Дік учора помер від жовтої лихоманки. Де я? Що зі мною сталося?» «Я... Ен, я зумліла». І відтоді мені здається, наче я у Ти скоро звикнеш до нового порядку речей. Леслі, ти молода. У тебе все життя попереду. Стільки прекрасних і щасливих років. Можливо, недовзі я здатна буду сприймати це саме так. А зараз я надто втомлена і байдужа, щоб думати про майбутнє. І... І... Ен, Мені самотньо. Мені бракує діка. Хіба не дивно? Виходить, я справді любила сердечного Діка, Джорджа. Любила, як безпорадне дитя, що в усьому від мене залежить. Я ніколи не зізналася в у цьому, навіть собі. Мені було соромно. Я ж так ненавиділа і зневажала Діка, доки він пішов у те плавання. Коли мені сказала, що капітан Джим везе його додому, я думала, що всі ті самі почуття оживуть у моєму серці. Але цього не сталося. Хоча згадуючи колишнього Діка, я відчувала і колишню ненависть. Та відколи він повернувся, мені було його тільки жаль. І це я трило і мучило мене. Я гадала, що причина цього в травмі, яка змінила та скалічила його. Але тепер, я думаю, так сталося тому, що переді мною була зовсім інша людина. Карло це знав. Так, Енн, Карло це знав. Я завжди дивувалася, що Карло не впізнав діка, адже собаки зазвичай такі віддані, але він знав, що то був не його господар. Хоча ніхто з людей нічого не спагнув. Розумієш, я ніколи доти не бачила Джорджа Мура. Тепер я згадую, як дік одного разу прохопився, що в новій Шотландії має кузена, з яким вони схожі, мов, близнюки. Але я швидко це забула, і так чи так не надала б цьому факту великого значення. Я ніколи не замислювалася, що це міг бути і не дік. Усі зміни в ньому здавалися наслідком травми, о, той квітневий вечір, коли Гілберт сказав, що Дікові можна допомогти. Ен, я ніколи його не забуду. Мені здавалося, що колись я була об'язнена в жахливій клітці, де зазнала страшних тортур. А тоді дверцята відчинилися, і я змогла вибратися назовні. Я ще була прикута до клітки, але вже не була в ній. І того вечора я відчула, як чиясь безжальна рука тягне мене назад, щоб знову катувати, навіть страшніше, ніж досі. Я не винуватила Гілберта. Він чинив правильно. І він був дуже добрий до мене. Сказав, що коли з огляду на значні витрати і непевні результати лікування я бажатиму за краще не робити операції, він цілком зрозуміє таке моє рішення. Але я знала, що повинна зробити. І не могла себе змусити. Цілу ніч я ходила кімнатами, як невісна, змушуючи себе поглянути в обличчя неминучому. І не могла. Думала, що не можу. А вранці я стиснула зуби і вирішила, що нічого не робитиму. Мерзене рішення, я знаю. І якби я вчинила так, це стало б мені справедливою карою за зіпсованість. Увесь день я трималася цього рішення. По обіді мені довелося піти до крамниці в Глені. Дік того дня був спокійний і млявий, тож я лишила його самого. Мене довгенько не було, і певно дік занудьгував без мене. Йому було самотньо. І коли я повернулася, він кинувся мені на зустріч як дитя, з такою радісною усмішкою. І знаєш, Енн, чомусь тоді я і здалася. Цією усмішкою на його нещаснім, безтямнім обличчі я просто не могла бачити. У мене було відчуття, ніби я відмовляю дитині в змозі вирости і розвинутися. Я знала, що можу дати йому шанс, байдуже до яких наслідків це призведе». І я пішла до Гілберта і сказала йому, що згодна. Ен, усі ці тижні до мого від'їзду ти, мабуть, вважала, що я гніваюся на тебе. Я не хотіла цього. Але думати могла хіба про те, що мушу зробити, а все і всі довкола були для мене, мов тіні. Я знаю, Леслі, я розумію. Але тепер усе позаду, ланцюг розірвано, і клітки немає. Клітки немає. Неуважно повторила Леслі, тонкими засмаглими пальцями, пестячи ніжні степла трави. Але здається, що нічого іншого також немає. Ти пам'ятаєш, що я сказала тобі про свою маячню тоді, увечері на дюнах? Мабуть, швидко покінчити із цим нікому не вдається, а дехто, вочевидь, не завжди залишається дурним. А бути такою, такою дурепою, боляче, наче собакою на ланцюгу. «Усе буде інакше, коли менеться втома і розгубленість», – мовила Ен, котра знала те, чого не віддала Леслі. Воліла не марнувати слова співчуття. Леслі поклала свою розкішну золоту голівку на коліно Ен. «Так чи так, а в мене є ти», – відказала вона. «Життя не може бути порожнім, коли маєш такого друга». Ен, погладь мене по голові, як маленьку, наче я твоя крихітна доня». І доки трішки відступила моя насторожена впертість, дозволь мені сказати, чим стали для мене ти і твоя дружба від того найпершого вечора на прибережних скелях. Розділ 34. Корабель мрії заходить у гавань. Якось уранці, коли над розбурханою вітром затокою здіймалося золоте сонце, один з насилений лелека із країни вечірніх зірок пролетів понад грядою, піщаних дюн у чотирьох вітрах. Під крилом він байливо тримав нетутешню, сонну маленьку істоту. Лелека був утомлений і сумовито роззирався довкруж. Він був певен, що місце призначення зовсім близько, проте ще не бачив його. Великий білий маяк на відножині гори із червоного пісковику мав свої переваги, та жоден тямущий лелека – не залишив би там новенького, оксамитово-ніжного немовляти. Старий сірий будинок між верб у квітучій долині понад струмком видавався доречнішим, але все ж не тим, що був потрібен саме цього дня. Про ядучу зелену будівлю неподалік теж не могло бути і мови. Аж ось Лалека зрадів. Він побачив те, що шукав. Маленький білий будиночок на озлісі гомінкого соснового лісу із круглим блакитним димком, що зіймався із кухонного комина. Будиночок, мов безтворний для немовлят. Лалека вдоволено зітхнув і тихо приземлився на гребені його даху. А півгодини потому, Гілберт, пробігши перед покоєм, постукав у двері кімнати для гостей. Йому відповів сонний голос. І із-за дверей визернула перелякана бліда Маріла. Маріло, Енн валіла б переказати вам, що до нас прибув один юний джентльмен. Без валізи. Та, вочевидь, він хоче лишитися жити тут. Боже малий, розгублено закліпила Маріла. Гілберте, невже все позаду? Чому мене не розбузили? Енн не дозволила нам турбувати вас, коли втім не було потреби. Лікаря викликали щойно дві години тому. Цього разу не було ніяких підводних течій. І... І... Гілберте, він... «Хлопчик житиме?» «Безперечно. Він важить десять фунтів. І...» Та ви послухайте його. З легенями в нього все гаразд. Доглядальниця каже, що він, напевне, буде рудим. Ен розсердилася на неї за це, але я страшенно тішуся». «То був дивовижний день у маленькому будиночку. Здійснилася моя ніжна мрія», – мовила бліда і щаслива Ен. «О, Маріло, я ледь наважуюся повірити в це» відколи торік пережила той жахливий черневий день. Після нього мене мучив невідступний біль, але тепер він минув. «Цей хлопчик займе місце Джой», – відповіла Маріла. «О, ні-ні-ні, Маріло, він не зможе. Ніхто не зможе цього зробити. У нього своє місце, у мого милого крихітного синочка. Та маленька Джой має і завжди матиме своє власне місце. Якби вона жила, зараз їй було б уже більше року». Вона дипала б на малесеньких ноженятах і лопотіла б свої перші слова. Я так виразно бачу її, Маріло. Тепер я розумію, як слушно сказав капітан Джим, Господь усе влаштує так, щоб моя дівчинка не була для мене чужою, коли ми зустрінемося на небесах. Я зрозуміла це за минулий рік. Я щодня і щотижня стежила за її розвитком і завжди стежитиму. Я знатиму, як вона росте рік за роком, «І коли ми знову зустрінемося, я впізнаю її. Вона не буде для мене чужою». «О, Маріло, погляньте, погляньте, які в нього ніжки. Хіба не дивно, що вони такі досконалі?» «Було б дивно, якби вони були не такі», – сухо відказала Маріла. «Тепер, коли всі тривоги щасливо минули, вона знову стала сама собою». «Так, я знаю, але здається, що вони не могли бути такі довершені, розумієте? А вони саме такі і є, аж до дрібнесеньких нігтиків». «А рученята? Ви погляньте на його рученята, Маріло!» «Цілком схоже на руки», – погодилася Маріло. «Дивіться, як він хапається за мій палець. Я певна, він уже впізнає мене. Він плаче, коли доглядальниця забирає його. Ох, Маріло, ви ж не думаєте, що він... Що волосся в нього буде руде?» «Я не бачу ще ніякого волосся», – відповіла Маріло. «І на твоєму місці не переймалася би цим, доки його не буде видно». «О, ні, Маріло!» «У нього є волосся. Погляньте на цей м'якенький, ніжний пушок». А ще доглядальниця каже, що очі він матиме карі, а чоло – до стоту, як у Гілберта. «І вуха в нього гарнесенькі, пані Блай, озвалася Сьюзен. Я найперше подивилася, які в нього вуха. до волосся, хто знає, яким воно буде. Очі і носи також змінюються, але вуха – то вже вуха, раз і назавжди. Бачите, яка в них витончена форма? і вони так щільно туляться до його благословеної голівки. Вам ніколи не доведеться соромитися його вух, пані Блай, дорогенька. Удужання Енн минало стрімко і щасливо. Друзі приходили з дарами для немовляти. Так люди вклонялися новому життю ще задовго до того, як троє волхвів уклякли перед новонародженим, що лежав у вифлеємських яслах. Леслі, поволі віднаходячи себе в нових умовах життя, Схилялась над малюком, немов Мадонна в золотій короні. Пана Корнелія бавила його вправніше за багатьох матерів. Капітан Джим тримав крихітне створіння у своїх великих засмаглих руках. Дивився на малюка з ніжністю і бачив у ньому власних ненароджених дітей. «Як ви назвете його?» – запитала пана Корнелія. «Ім'я вибирала Н», – відповів Гілберт. «Джеймс Меттіо. На честь двох найдивовищніших джентльменів, яких я знала». З усією повагою», – додала Енн, лукаво поглядаючи на Гілберта. Він усміхнувся. «Я не надто добре знав Метью. Він був такий відлюдько, що ми, хлопчики, не могли добре з ним познайомитися. Проте я згоден, що капітан Джим – це одна з найшляхетніших, найрідкісніших душ, які Господь будь-коли вбирав у тіло. Він так тішиться, що ми дали його ім'я нашому хлопчикові. Здається, на його честь іще ще не називала жодної дитини». «Що ж». «Джеймс Меттіо – це надійне та міцне ім'я», – мовила пана Корнелія. «Добре, що ви не нагородили його якимось пишним романтичним іменем, якого він би соромився в старості. Пані Дрю із Глена називала свого сина Берті Шекспіром. Нічогеньке поєднання, правда?» «І добре, що ви змогли швидко вибрати ім'я для вашого хлопчика. Дехто має із цим такі труднощі?» «Коли в Стенлі Флега народився старший син», вони із жінкою так сперечалися, на честь з дідусів його назвати, що бідне дитя мусило жити два роки без жодного імені. Потім у нього з'явився братик. То їх так і кликали – старший хлопчик і менший хлопчик. Зрештою, вони таки назвали старшого хлопчика Пітером, а меншого – Айзеком. На честь двох дідусів. І хрестили у одночасно. І кожен із двох малюків намагався перекричати брата. А знаєте ту родину шотландців – Макнебів із Глена, у них дванадцятеро хлопців, то найстаршого і найменшого з вуднілами великий Ніл і Малий Ніл, в одній сім'ї, мабуть, у них просто скінчилися імена. Я десь читала, засміялася Ен, що перша дитина це поема, а десята найнудніша проза. Очевидно, пані Макнеб вирішила, що дванадцята це лише переказ давньої історії. Хоч насправді велика сім'я то непогано, зітхнула пана Корнелія. Я вісім років була єдиною дитиною у батьків, і страшно хотіла мати брата чи сестру. Мама казала, що я мушу просити цього в молитвах, і я просила, повірте мені. А якось прийшла до мене тітка Нелі, та й каже, «Корнелі, там на горі, у маминій кімнаті є для тебе братик, можеш піти поглянути на нього». Я так зраділа і розхвилювалася, що просто-таки полетіла на другий поверх. І там стара пані Флех витягла з кошика немовля і показала мені, Боже правий, Ен, рибунько, я ще ніколи в житті не була така розчарована. Я ж у молитвах просила брата на два роки старшого за мене. І скільки часу вам знадобилося, щоб перемиритися з такою несправедливістю?» – сміючись запитала Ен. Я довгенько сертилася на проведіння. Аж за кілька тижнів і дивитися на малого не могла. Ніхто не знав, чому так, бо я нікому не казала. А тоді він став такий хороший, почав простягати мені рученята, і я помаленьку відтанула та все ж не могла примиритися з ним до кінця, поки якось до нас не прийшла моя шкільна подружка і не сказала, що як на свій вік, він занадто дрібний. Я розлютилася, скипіла і заявила, що вона нічого не тямить у дітлахах і що наш хлопчик найгарніший у світі. Відтоді я просто обожнювала його. Мама померла, коли йому не було ще трьох літ, і я стала йому і сестрою, і матір'ю водночас. Мідулашка, він завжди був кволий, і помер, коли йому ледь виповнилося двадцять. Я зараз усе віддала би, Рибонько, щоб тільки він був живий. Панна Корнелія зітхнула. Гілберт вийшов із кімнати. А яка при вікні тихо колисала маленького Джеймса Меттіо, уклала його в кошечок і подалася до себе. Щойно вона відійшла достатньо далеко, панна Корнелія схилилася до Ен і змовницьки зашепотіла. «Ен, Рибонько, я вчора одержала лист від Оуна Форте». Він зараз у Ванкувері, але запитує, чи міг би згодом оселитися в мене на місяць. Ви ж розумієте, що це означає. Надіюся, ми все робимо правильно. Ми тут ні при чому. Ми ж не можемо заборонити йому приїхати в чотири вітри, коли він хоче цього», – хапливо відповіла Ен. Їй не подобалося відчувати себе звідницею. А саме таке відчуття викликав в неї шепіт пане Корнелії. Та потім, не втримавшись, вона додала – не кажіть Леслі, що він приїздить. Якщо вона дізнається, я певна, вона одразу поїде геть. Вона так чи так хоче поїхати восени, вивчитися в Монреалі на доглядальницю і якось облаштувати своє життя. Звісно, Рибонько, багатозначно киваючи, мовила пана Корнелія. Усе буде так, як має бути. Ми з вами своє зробили, а решту мусимо передати в руки Всевишнього. Розділ 35. Політика в чотирьох вітрах Коли Ен знову почала спускатися у вітальню, острів принца Едварда, як і всю Канаду, шарпала передвиборна лихоманка. Гілберт, який був запеклим консерватором, виявився втягнутим у політичний вир і став бажаним промовцем на різного роду сільських зборах та мітингах. Пана Корнелія не схвалювала того, що він уплутився в політику, і заявила про це Ен. Лікар Дейв ніколи не робив цього. І лікар Блайт іще збагне, як він помиляється, повірте мені, Рибонько. Політика – то бруд, у який порядному чоловікові влізти не слід. «Ви пропонуєте лишити управління країною самим негідникам?» – запитала Енн. «Так, якщо це негідники – консерватори», – мовила пана Корнелія, хоч і виступаючи та під бойовою хоругою. «Чоловіки і політикани одним миром мазані». «На лібералах його більше, ніж на консерваторах. Ото й ося різниця. Нехай і значно більше». «Ну, та байдуже, ліберали чи консерватори, а я не раджу лікарів Веблайто зв'язуватися з політикою. Бо ми не встигнемо спам'ятатися, як він і сам виставить свою кандидатуру на виборах. І гайне в Отаву на півроку. А хворі його тут змарніють усі як один». «Ох, не будь лиха, відказала Ен. «Тим і без нас, якому перейматися». «Краще погляньте на маленького джема. Яке в нього солодке ім'я. Хіба він не прекрасне малятко? Дивіться, які в нього ямочки на ліктиках. Ми виховуємо його добрим консерватором. Ви і я, пана Корнелія». «Виховайте його доброю людиною», – відказала пана Корнелія. «Вони тим цінніші, що зараз їх нечасто і зустрінеш. Хоча, звісно, я не хотіла б, щоб він подався в ліберали. Що ж до виборів, то нам з вами пощастило не жити по той бік затоки». Повітря цими днями там аж бранить. Кожнісінький Еліот, Кроуфорд і Мак Алістер вийшов на стежку війни, зарядивши рушницю, наче йде полювати ведмедя. У нас безторботно і спокійно. А все тому, що тут так мало чоловіків. Капітан Джим – ліберал, та я гадаю, він цього соромиться, бо ніколи не говорить про політику. А я не маю жодного сумніву в тім, що консерватори знову переможуть абсолютною більшістю голосів. Пана Корнелія помилилася. Уранці після виборів капітан Джим зайшов до маленького будиночка, щоб переказати новини. Вірус політичних пристрастей навіть у погідній душі старого мореплавця виявився такий чіпкий, що очі капітана Джима саяли вогнем давніх днів, а щоки поленіли від хвилювання. Пані Блайт, ліберали перемогли абсолютною більшістю. Після вісімнадцяти літ нищівного правління Торі наша змучена країна здобуде собі надію. Я ще нікого не чула таких завзятих промов із ваших вуст, капітане Джем. Хто знав, що у вас так багато політичної отрути? засміялася Ен, котру не надто хвилювали виборчі протистояння. Того ранку маленький Джем сказав Вауга. Що були уряди й держави, злети й падіння династій? Перемога консерваторів чи лібералів у порівнянні із цією дивовижною подією. «Воно таки набирається часом, вибачливо усміхнувся капітан Джим. «Я вважав себе лише поміркованим лібералом. Та коли стало відомо, що наша партія перемогла, я і сам здивувався, який я запеклий щодо політики». «Як ви знаєте, ми з лікарем Блайтом консерватори». «Так, пані Блайт, і це є ваша однісінька вада. я теж прихильниця Торі». Я зайшов до неї, як вертався додому із Глена, щоб переказати новини. Хіба ви не знали, що важите власним життям? Знав, але не міг устояти перед лицем спокуси. І як вона прийняла вашу звістку? Порівняно спокійно, пані Блейд, порівняно спокійно. Каже мені, Бог посилає часи приниження країнам так само, як окремим людям. Ваша партія мерзла і голодувала багато років. Тож глядіть, набихайтеся і грійтеся швидше – «Бо не довго вам бути при владі». «Ну-ну, Корнелія», – кажу я їй. «Може, Господь вважає, що Канаді час приниження потрібен не малий?» «А, Сюзен, ви вже чули новину?» «Ліберали прийшли до влади». Сюзен щойно зайшла до вітальні із кухні, оповита апетитними ароматами, що, мовби би, завжди роїлися довкола неї. «Невже», – відказала тоном, «розкішним у своїй зневажливій недовірі». Не пригадую, щоб тоді, як ліберали були при владі, тісто у мене сходили інакше, ніж тоді, як не були. А коли якась із партій влаштовує нам дощ, пані Блай, дорогенька, і тим порятує город від загибелі, то буде партія, за яку Сьюзен голосуватиме. А доти, чи не могли б ви піти зі мною і висловити вашу думку про м'ясо, котре в нас сьогодні до обіду? «Боюся, воно занадто жорстке». «І я вважаю, що нам слід змінити не лише уряд, а й нашого різника». Тиждень по тому Енн вирішила піти надвечір до миса чотирьох вітрів, щоб запитати, чи немає капітан Джим свіжої риби на продаж. Уперше вона мусила лишити маленького Джема під доглядом Сьюзен, І то була справжня трагедія. Що як він заплаче, а що як С'юзен не знатиме, чим зарадити немовляті? Сама ж Сьюзен була спокійна та незворожна. У мене ж стільки досвіду в поводженні з ним». Як у вас, пані Блай, дорогенька, хіба не так? І з ним, але не з іншими дітлахами. А я гляділа три пари двійнят пані Гемонт, коли сама була ще дитиною, Сьюзен. Коли вони плакали, я холоднокровно пхала їм до роти людяник чи ложку касторки. Цікаво мені згадати, як легко ставилася я до тих дітей та їхніх прикрощів. Ну, якщо маленький Джем заплаче, я покладу йому гарячу грілку на животик, мовила Сьюзен. «Тільки не надто гарячо», – схвальовано відказала Енн. «Ох, може їй усе ж не варто нікуди йти?» «Ви не бійтеся, пані Плай, дорогенька. Сюзен – не та жінка, що може спекти немовля. Та він зовсім не збирається плакати. його Господь!» Зрештою, Енн таки наважилася відірватися від маленького Джема і залюбки пригулялася до мису крізь довгі тіні на вечірніх стежках. Капітана Джема у вітальні маяка не було, Одначе там сидів інший чоловік. Середній гліт вродливий і щітко окресленим гладенько виголеним підборіддям. Ен не знала його, проте, коли вона сіла, він заговорив до неї з усією невимушеністю давнього знайомого. У тому, що він казав, чи як це робив, не було нічого недоречного, але Ен обурила така самовпевненість сторонньої людини. Вона відповідала йому дуже холодно і говорила так мало, як то лише дозволяли правила доброго тону. Нітрохи трохи це не спенталичений, її співрозмовник говорив іще кілька хвилин. Тоді перепросив, підвівся і вийшов. Енн могла присягнутися, що бачила насмішкуваті бісики в його очах, і занепокоїлася. Хто був цей чоловік? Чомусь він видався їй знайомий, хоч вона була певна, що досі ніколи не зустрічалася з ним. «Капіталь Джим». «Що це не вийшов звідси?» – запитала Енн, коли в кімнату повернувся господар. «Маршал Елліот», – відповів капітан Джим. «Маршал Елліот», – вигукнула Енн. «О, ні, капітане Джим, не може бути. Так, це був його голос. Я не впізнала його і розмовляла з ним, як зі стороннім. Але чому він не сказав мені? Він мав би збагнути, що я його не впізнала». Він ні слова про це не сказав, бо хотів пожартувати. Не хвилюйтеся, що він образиться. Йому то все видалося страшенно кумедне. Тепер, коли нарешті ліберали прийшли до влади, Маршал поголився і підстригся. Я сам не впізнав був його, коли вперше побачив. Він разом з усіма надвечір після виборів чекав новин у крамниці Картера Флега. О 12-тій задзвонив телефон. Перемогли ліберали. Ну, то Маршал пішов собі мовчкою. Не горлав. Не радів, як ті решта, що своїми оплесками ледь із крамниці не знесли. Консерватори, звісно, усі подалися до Раймонда Расела. Там оплесків було не чути. Маршал прийшов до бічних дверей цирульньої Огостиса Палмера. Той уже спав, але Маршал гупав у двері, доки він йому не відчинив, щоб дізнатися, що то за грюкіт. «Ходи ось свою цирульню гаси, бо мусиш попрацювати», – мовив Маршал. «Ліберали прийшли до влади». І до схід сонця ти постражеш і поголиш одного з ревних їхніх прибічників. Гас розлютився, і тим, що його витягли посеред ночі з ліжка, теж, але найбільше тим, що сам він консерватор. Ну, то він заявив, що голоти нікого не буде. Ти зробиш те, що я велю тобі, синко», – відповів маршал. Бо я покладу тебе на коліна і відшмагаю, коли вже твоя мати забувала робити це вчасно. Сердечний гас. Він знав, що маршал так і зробить, бо сильний, як віл. А газ – маленький чоловічок. Ну, то мусив поступитися. Гаразд, каже він. Я підстрижу і поголю тебе. Але гляди, коли скажеш хоч слово про перемогу лібералів, я заріжу тебе оцією самою бритвою. Хто міг би подумати, що тихий, скромний газ виявиться такий кровожерний. От що робить з людьми політика. Маршал за весь час ні слова не сказав а коли позбувся бороди і волосся, пішов додому. Його стара економка почула кроки на сходах і визирнула зі своєї кімнати поглянути, чи то він, чи наймит. А вздріла в передпокої чужого чоловіка зі свічкою, то закричала і зумліла. Їм довелося кликати лікаря, щоб допоміг їй утямитися. А на маршала вона по тому кілька днів дивитися не могла, щоб нею не почали трусити. Риби капітана Джема не було. Того літа він зрідка виходив на риболовлю у своїй плоскодонці і уже не здійснював дальних прогулянок. Тепер він подовго сидів при вікні і дивився на море. Під першою рукою вже геть посивіло голову. Того вечора він так само сидів, раз по раз, мовкаючи, мовбо вертаючись до свого минулого. І Ен не хотіла йому заважати. Аж ось він указав на веселково мінливий колір призахідного неба. «Як гарно, правда, пані Блайт?» «Та шкода, що ви не бачили сьогодні сходу сонця. То було прекрасно. Прекрасно. Я вже стільки різних світанків понад затокою бачив. Я об'їздив весь світ, пані Блайд, і гарнішого ніде не стрів за схід сонця влітку понад затокою». «Не можна обрати собі час на смерть, пані Блайд. Просто мусиш вийти в море, як великий капітан віддасть команду. Та якби я міг, пішов би тоді, як із надморя моря приходить ранок. Скільки разів я дивився на нього і гадав собі, як то добре буде піти крізь цю білу пошноту до того, хто чекає поза нею, і вийти в море, що його нема на жодній земній мапі. Я думаю, пані Блайт, що там я знайду зникло маргарет. Капітан Джим часто говорив із Ен про зникло Маргарет, відколи розповів їй давню свою історію і в кожнім слові його брніла любов, що не здатна ні згаснути, ані забути. Так чи так, а я хочу, коли надійде моя година, омерти швидко і легко. Я на страхополог, пані Блайт. Я вже стільки був, дивився в бритке лице смерті, і ані раз не стригнувся, Та від думки про повільне вмирання мене посідає дивний млосний жах. Не кажіть, що ви покинете нас, дорогий капітане Джим, здушено проказала Енн, Гладяче, шкарубку, засмаглу руку, колись таку сильну, але тепер зовсім кволу. Як нам бути без вас? Капітан Джим усміхнувся прекрасною, доброю усмішкою. Ви і без мене житимете добре. Дуже добре. Та ви не забудете старого, пані Блайт? Ні, ви ніколи його не забудете. Ті, хто знають Йосипа, завжди пам'ятатимуть одне одного. І то буде добрий спомен. Він не завдасть полю моїм друзям. Я надіюся і вірю, що їм завжди буде мобо як приємно згадати мене. Скоро вже зникла Маргарет, покличе мене востаннє. Я піду до неї. А кажу про це лише тому, що маю до вас прохання. Оцей мій старий помічниченько. Капітан Джим простягнув руку і легенько шторхнув великий, теплий і м'який золотий клубок, що лежав на канапі. Перший помічник потягнувся, наче відпущена пружина, із мелодійним горловим звуком, напівмуркотом, напівнявкотом. Випростав лапи, перевернувся на інший бік і знову скрутився клубком. Кепсько буде йому без мене, коли я вирушив останні своє плавання. Тяжко мені думати, що я покину його на голодну смерть, як його вже кидала раніше. Коли зі мною щось станеться, ви ж дасте йому теплий куточок і муцичку з їжею, пані Блейд. А вже ж. Ото й усе, що мене турбувало. Ваш маленький джем дістане всі ті дрібнички, що я назбирав у мандрах. Я про те подбав. А нині я не хочу бачити сліз у цих прегарних очах, пані Блейд. Я певно, що трохи побуду тут. Я чув, як у зимку торік ви читали вірш Теннісона. То я, мов би, як був радий, радий знову почути його, якби ви мені прочитали. І доки у вікна до них залітали морські вітри, Ен м'яко і лагідно промовляла слова лебединої пісні Тенісона, пропливаючи між берегів. Старий капітан плавно вистукував такт своєю жиловою рукою. Так таке є, пані Блайт, мовив він, коли стихли останні рідки. Так таке є. Кажете, він не був моряком. Але ж дивно, як то він спромігся так описати почуття старого моряка, якщо сам не був моряком. Він не хотів смутку прощань. І я не хочу теж, пані Блайт. Бо все зі мною буде добре, коли я і собі пропливу між берегів. Розсіл 36. Оздоба замість попелу «Що нового в зелених дахах, Ен? «Нічого особливого», – відповіла Ен, згортаючи лист Маріле. «Джейк Донал кладе дах. Він став теслею». Тож виходить, що до справи всього життя замів наполягти на своєму. А пригадуєш, його мати хотіла зробити з нього професора коледжу. Ніколи не забуду, як вона прийшла до школи і висварила мене за те, що я не кличу його Сен-Клером. Хтось іще кличе його так нині? Ні. Здається, тепер ніхто вже про це і не згадує. Навіть його мати поступилася. Я завжди думала, що хлопчина з таким підборіддям і вустами, як Джейкові, неодмінно досягне мети. Діана пише, що в Дори є кавалер. Подумай лише, у цієї дитини. Дорі 17, відказав Гілберт. Чарлі Слоун і я гинули за тобою, коли ти була 17-літньою, Мабуть, ми старіємо, Гілберте, Ледь сумовито усміхнулася Ен. Бо діти, яким було шість, коли ми вже вважали себе дорослими, тепер виросли і мають кавалерів. Дорин жених Ральф Ендрюс, брат Чейн. Я пам'ятаю його білявим опецькуватим гладенцем, що вічно паз задніх у класі, проте, як я розумію, нині він доволі показний юнак. Дора, мабуть, рано вийде заміж. Вона належить до того самого типу дівчат, що й Шарлоти IV, які воліють скористатися з першої ж нагоди, боячись, що другої може й не трапитися. Якщо вона вийде за Ральфа, надієшся, він буде рішучіший, ніж його брат Білі, замислено мовила Ен. Сподіваємося, принаймні, засміявся Гілберт, – що він освічиться їй самотужки. Ен, а ти вийшла б за білі, якби він сам попросив твоєї руки замість доручити цю справу Джейн. Можливо, і собі розсміялася Ен на згадку про перше своє освічення. Надто сильне потрясіння могло б подіяти як гіпноз, і підбурити мене до поспішних і необдуманих кроків, тож будьмо вдячні, що він освічився через тетю особу. А я одержила вчора лист від Джорджа Мура. Озвалися Леслі з куточкою, де сиділа із книжкою. О, як він почувається? Відгукнулася Н, зацікавлено, при те і з дивним відчуттям, що запитує про незнайому людину. Добре, хоч йому нелегко звикнути до змін у їхнім старім домі і колі друзів. Навесні він знову піде в море. Це в нього в крові, і він пише, що нічого не може вдіяти. Та він розповів мені ще дещо, і я... Дуже за нього сердечно втішилися. Ще доки пішов у той рейс на Кубу, він був заручений з однією дівчиною, про яку ні слова не сказав у Монреалі, бо думав, що вона його забула і давно вийшла за когось іншого. А для нього ж їхні кохання і заручене досі були в теперішньому. Йому було страшенно важко, проте вдома він з'ясував, що вона так і не вийшла заміж і досі любить його. «Восени вони поберуться». Я запрошую їх у гості. Він пише, що хотів би поглянути на місцину, де прожив стільки років, навіть не усвідомлюючи цього. Яка гарна романтична історія. Мовила Ен, що незмінно любила все романтичне. І подумати лише, – додала вона, винувато зітхаючи, що якби я правила своєї, Джордж Мур ніколи не вибрався б із могили, у якій була похована його особистість. Як я тоді сперечалася з Гілбертом, от і кара мені за це. Тепер із будь-якого питання я не зможу мати відмінної думки. Якщо я спробую заперечити, Гілберт відіб'є мій аргумент, нагадавши про випадок із Джорджем Муром. «Наче це змусить жінку замовкнути», – підражнив її Гілберт. «І все ж не ставай моєю луною, Ен. Невеличке протистояння додає життю пікантності. Я не хотів би мати дружину, як у Джона Макалістера по той бік затоки. Хай що він скаже – вона тут таки додає нудним монотонним голосом. Правда, Джон неправда. Крий мене Боже. Ен і Леслі засміялися. У Ен був срібний сміх, а в Леслі золотий. І разом вони звучали, мов досконала гармонія в музиці. А коли сміх ущух, луною йому стало гучне зітхання Сьюзен, кота до піру зайшла в кімнату. Сюзен, що сталося? запитав Гілбер. Невже щось трапилося із джемом, Сьюзен? Вигукнула Енн, стривожено зриваючись на рівні ноги. «Ні, заспокойтеся, пані бла дорогенька. Хоча дещо таки сталося. Господи, цього тижня в мене все летичка реберть. Я зіпсувала тісто, як ви добре знаєте, і підпалила праскою найкращу лікарову сорочку. Ще й розбила великий таріль. І ось на додачу приходить лист від моєї сестри Матильди. Вона зламала ногу і просить мене пожити в неї, доки оклигає». «Шкода. Тобто, шкода, що з вашою сестрою сталося таке нещастя», – вигукнула Енн. «Так, чоловік живе на смуток, пані Блай, дорогенька. Це звучить, наче біблійний вірш. Хоч мені казали, що то написав хтось на прізвище Бернс. І все ж безсумнівно, що людина народжується на страждання, як іскри, щоб у летіти. А щодо Матильди, то бігма не знає, що про неї думати. Досі в нашій сім'ї ніхто собі ніг не ламав. Але хай що вона накоїла, вона моя сестра. І я відчуваю, що мій обов'язок – поїхати і доглядати її, коли ви знайдете собі помічницю на кілька тижнів. Звісно, Сюзен, звісно, я підшукаю когось, доки вас не буде. Якщо ви нікого не знайдете, пані Плай, дорогенька, я не поїду, навіть попри матильдину ногу. Я не дозволю, щоб ви не покоїлися. А благословена малятка плакала, незважаючи на будь її ноги. Ні, Сьюзен, ви мусите негайно поїхати до сестри. Я найму якусь дівчину з рибальського селища, на цей час вона мені допоможе. Ен, може, ти дозволиш мені пожити у вас, доки Сьюзен помагатиме сестрі? вигукнула Леслі. Прошу тебе, і з твого боку це буде справжній акт милосердя. Мені так самотньо в тім величезнім будинку, що радше нагадує клуню. Там геть нема чого робити, а ночами ще гірше. Мені дуже лячно, навіть попри замкнені двері. Позавчора тут тинявся якийсь волоцюга. Ен радо згодилася, і вже наступного дня Леслі облаштувалася в маленькому домі мрії. Пана Корнелія щиро схвалила це рішення. Здається, тут доклало руку проведіння. Пошипки ділилася вона з Ен. Мені жаль, Матиль Дуклоу, та коли вже їй судилося зламати ногу, зараз для цього найліпший час. Доки Овенфорд буде в чотирьох вітрах, Леслі житиме тут, і всі ті старі пронози із Глена не зможуть поплідкувати про неї. Як неодмінно зробили би, якби вона жила там у себе сама, а Овен приходив у гості. Вони і без того подякують, бо Леслі не носить жалоби. Одній із них я так і заявила. Якщо ви гадаєте, бутім вона повинна носити жалобу за Джорджем Муром, то це радше його воскресіння, ніж похорон. Що ж до діка Мура – Мушу зізнатися, я не бачу потреби вдягати жалобу за чоловіком, який помер 13 років тому. І дуже добре, що вона так вдало спекалася його. А коли старало її заболуд, він сказала, як то дивно, що Леслі за стільки років не здогадалася, що то був не її чоловік, я відповіла, «Навіть ви не збагнули, що перед вами не дік Мур. А ви ж усе життя були його найближчою сусідкою, і за натурою в 10 разів підозріливіші, ніж Леслі». «Та всім язиків не поприпинаєш, Рибонько, тож я рада, що Леслі житиме у вас, доки Овен опадатиме за нею». Овен Форд прийшов у дім мрії серпневого надвечеря, коли Енн і Леслі були зайняті поклонінням маляті. Непомічений, він зупинився на порозі вітальні, пожадливо вдивляючись у прекрасну картину. Леслі сиділа на підлозі з маленьким джемом на колінах, захоплено гладяче то одну, то другу пухкеньку ручку якими він вимахував у повітрі. «Ти, мій маленький, гарненький, любий хлопчику!» – торкутіла вона, обціловуючи його крихіт долоньку. «Ти, мій манюсінький!» – вторувала її Ен, перехилившись через бельце свого крісла. «Які в тебе руценьки! Солодкі руценьки! найкращі у світі! Так, моя птасатка!» Упродовж місяців, що передували появі маленького джема на світ, Енн ретельно вивчала зміст кількох солідних книжок, і з-поміж яких її особливу увагу привернула одна – пан Оракул про догляд і виховання дітей. Пан Оракул благав батьків, усім, що є для нього святого, не говорити з малюками дитячою мовою. До дітей від миті їхнього народження він радив звертатися чітко і грамотно, щоб із найперших днів життя вони вчилися говорити як слід. «Як може мати, – запитував пан Оракол, – сподіватися, що її дитя опанує правильну мову, коли вона постійно привчає вразливий юний розум до тих словесних покручів, що їх на батьки щодня насаджують беззахисним створінням, відданим під їхню опіку? Як може дитя, котрого незмінно кличуть «нізним галненьким малятком», скласти гідне уявлення про себе самого, свої можливості та призначення?» Ці роздуми справили враження на Ен, яка негайно повідомила Гілберта, що ніколи і ні за що не говоритиму зі своїми дітьми дитячою мовою. Гілберт підтримав її, і вони уклали угоду, котру Ен беззастережно порушила в найпершу ж мить, як маленький Джим опинився в її обіймах. «Ти, моє нізне птасадко!» – вигукнула вона, і відтоді ні разу не дотрималася угоди. Коли ж Гілберт спробував із неї покипкувати – вона підняла пана Оракула на глум. Він ніколи не мав власних дітей, Гілберте. Я певна, що не мав. Інакше він і написав би такої дурниці. Просто неможливо не говорити дитячою мовою із немовлям. Це виходить природно. І так має бути. Жорстоко було би звертатися до цих ніжних, крихітних, оксамитових створінь так само,